Жолківський заплющив очі. Калабатину, де він лежав, так само, як і його вуса та малинову під підборіддям брошку, почало затягувати дрібненькою рязкою. Із круч над сулою падав вишневий цвіт, і його зносило за водою. 1986-1992 роки. Київ. Кінець